Salmul 181 al fericiților. Slavă Doamne, fiindcă gândul, cuvântul și fapta noastră într tine au stat, iar inima noastră, fericirea celor sărași cu duhul cel lumesc, a lucrat. Slavă Doamne, fiindcă de rătăcirile de la Ortodoxie ne-ai apărat, și de aceea calea presuntei treimi am aflat. Slavă ție, Doamne, fiindcă tu cu degetele duioase ale lacrimilor. Prin necazuri și boli nei curățat. Iar când cu smerenie ți-am mulțumit, cu nuna de mucenic și fericirea celor ce plâng ne-ai dăruit. Slavă ție, Doamne, fiindcă prin blândețe, părinții, copiii, rudele, prietenii și dușmanii, la nevoie am ajutat. Iar după adormire, slujbele am purtat. Slavă ție, Doamne, fiindcă pentru cuvântul tău, cu nedreptate, ne-au lovit. Dar cu fericirea celor ce flămânzesc și însetează dreptate, ne-ai răsplătit. Slavăție, Doamne, fiindcă toate ale lumii pentru tine le-am părăsit, pe săraci am miluit și de aceea, cu fericirea celor milostivi, ne-ai miluit. Slavăție, Doamne, fiindcă icona ta cea via în noi s-a ivit. Și fiind curat cu inima, fața ta am privit, ne-am închinat, ne-ai binecuvântat și ne-ai simțit. Slavăție, Doamne! Fiindcă în voia ta am trăit, prunșile tale le-am împlinit, de aceea fericirea făcătorilor de pace ne-ai dăruit și între fiii împărății ne-ai primit. slavă ție, Doamne, fiindcă neamul nostru ca pe un pom plin de rod l-ai făcut, iar pentru prigoana îndurată ne-ai iubit și în toate am spărit. slavă ție, Doamne, fiindcă slujba ta în biserica ta ne-ai dat și să stăm cu frică am privegheat.